dašli še u enem glavnem ciklonu V eni od preteklih oddaj, v kateri smo obravnavali življenje in delo Karl Heinz Stockhausna, smo se potožili, da je to stvar, ki bi mu lahko ali morda celo morali posvetiti veliko več časa, kot pa nam to dopušča naša oddaja. Usoda nam je slednjič omogočila, da Stockhausnu namenimo še nekaj besed, vendar razlog za to priložnost ni nič kaj vesel, saj moramo na slovu današnje priložnosti pridodati tisti zlahka razumljivi in nič kaj utolažljivi Karl Heinz Stockhausen in Memoriam. Karl Heinz Stockhausen se je od tega sveta poslovil 5. decembra lansko leto. Serijo odaj posvečenih sprehodov skozi zgodovino elektronske glasbe na ta način danes prekinjamo, ne da bi jo dejansko prekinjili, saj prav z njim nadaljujemo v pogled v razvoj elektronske glasbe. Pozornost, ki si jo ne glede na okoliščine eden izmed prvakov pionirske dobe elektronske glasbe, nedvomno zasluži. Stockhausen je bil svojo vrstno kombinacijo senzitivnosti, zvočne rigoroznosti in sofisticirano metodologijo komponiranja eden najbolj razbodljivih in inovativnih glasbenih osebnosti v minulem stoletju. Stockhausen, Cage, Ligeti, Babbitt, Xenakis, Šefer, če naštejemo samo tiste, najpomembnejše so imena, ki so najbolj zaznamovala obdobje neposredno po drugi svetovni vojni. Na odprtem odru glasbenega modernizma in raznoraznih avantgard je svoje mesto tedaj končno našla tudi elektronika. Za razliko od Edgarja Barezeja, ki je magnetni traktor možnost ustvarjena z elektronskimi glasbenimi sredstvi dočakal postaran in kar nekako razočaran nad njihovo primitivnostjo, je bilo se skladatelji najše generacijo ravno obratno. Ti so se novih možnosti oprili z obema rokama. Privatni centri elektronske glasbe so se v povojnem obdobju razvili v okviru radijskih postaj, saj so le te svojo opremo omogočale nastanek studijev in glasbenih raziskovalnih laboratorijev. Primat in avtoriteto sta na tem področju prevzeli dve radijski postaji, francoska Radio Fuzija v Parizu ter zahodno nemški radio v Kölnu. Pariški raziskovalci izbrani v prvi vrsti okrog Piera Šeferja, so ustvarili tisto, kar še danes najdemo skrito pod pojmom konkretna glasba. Ta izraz zaznamuje obdelavo ali bolje rečeno komponiranje posnetih naravnih zvokov. Magnetni trak, ki je transformiral glasbeno polje po drugi svetovni vojni, je glasbenikom omogočal posneti material do neskončnosti, spremenjati in aranžirati, kar je v glasbi tistega obdobja odprlo povsem nova obzorja. V Kölnu je bila situacija popolnoma nasprotna. Tamkešni glasbeni krog se je izognil naravnim zvokom in se lotil kreiranja čiste elektronske glasbe. To pomeni, da so poskušali iztisniti glasbo iz takrat še grobe in primitivne zvočne tehnologije. Stockhausen v tem krogu pravzaprav pripada že drugi generaciji, ki je prvotne poizkuse konsekventno nadgradila. Samega štokhazna zgorovina v tem kontekstu pomni predvsem po njegovi kompoziciji na pev Mladenečev ali v originalu Gesang der Junglinge ki smo ji v naši odaj že lahko prisluhnili, pa vendar si ob tej priložnosti zasluži, da jo slišimo še enkrat. Zato krajšo kompozicijo iz let 1955 in 1956 je Stockhausen porabil nič več in nič manj kot 18 mesecev dela, kar samo priča o težavnosti in zamudnosti tovrstnega skladanja. Pomembna inovacija pri tej kompoziciji leži v preseganju zgorej omenjene delitve med francoskim in nemškim glasbenim slogom. Osnovo kompozicije predstavlja konkretni napev mladeničev, povzet neposredno iz krčanske stare zaveze. Znotraj zvočnega prostora fragmentirani deli napeva prevzemajo bolj ali manj artikulirane in razumljive oblike. Dramatično zasnovana vokalnemu delu podlago nudijo elektronsko generirani zvočni valovi. Ustvarjenje iz kaosa, ki zaznamuje vsakršna ustvarjalnost ter zvočne podobe, ki se ob tem porajajo, najlepše ilustrirajo štokhausnovo pripričanje o ustvarjenju kot povezovanju z najvišjimi in neskončnim. Hvala šaren, hvala šaren, hvala šaren, hvala Kälte und star rer win ter <lacht> Let's <laughs> Frost und Ei, scharen ihr Werke her. Und It's not a mess! no kon kon Bilo bi neresno, če bi Stockhausnov prispevek glasbeni zgodovini omejili zgolj na to omenjeno obdobje. Njegov prispevek je zaslediti tako znotraj samega polja sodobne resne glasbe, kot v preseganju delitve na elitno in množično glasbeno tradicijo. Revolucionarno je med drugim posegev v demokratizacijo hierarhične postavitve skladatelj, dirigent, izvajalec, pri čemer lahko rečemo, da je dirigenta dobesedno nagnal, sebe postavil v oklepaj, v samo izvedbo pa vnesel improvizacijo in interakcijsko svobodo. Meje sprejemljivega in predvidljivega v svojih delih je širil tudi z enakovredno integracijo vulgarnih inštrumentov, kot sta na primer sintesajzer in električna kitara. Da bo tudi po njegovi smrti njegov ustvarjalni genij neizbrišno prisoten, imam priča cela vrsta sledi, ki jih je postil za seboj. S Svojim statusom guruja in glasbenega mentorja je prihajajočim generacija na tem oskem polju sedobne resne glasbe zagotovil celo vrsto vernih slednikov. Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej, začenči s Frankom Zapo in skupino Ken, pa se je njegov vpliv razširil tudi na področja tako imenovane pop kulture in vprašanje je, kako bi danes zveneli pop, rock in elektronska glasba brez vpliva Karl Heinz Stockhausena. V nadaljevanju današnje posebne priložnosti bomo prisluhnili še nekaterim prepoznavnejšim Stockhausenovim delom. Iz njegovega zgodnega obdobja ustvarjanja elektronske glasbe bomo prisluhnili še delom Etude iz leta 1952, Studij 1 iz leta 1953 in Studij 2 iz leta 1954. Zaključek prvega štokhausenovega obdobja skladanja zaznamuje delo iz leta 1960 z naslovom Kontakte za klavir, tovkala in elektronske zvoke. Želimo vam prijetno poslušanje. Oh. <laughs> Thank <laughs> you. Thank you. Thank <laughs> you. Thank you. Thank you. I don't know. Mm-hmm. Thank you. <laughs> . Vihar vseh viharjev, ki vam odmaši v šesa. Glasbeni ciklon. Divja vse aktorek, tik preden pograjete svojo posteljo.